ЕДНО ПИСМО Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 10 януари 1934 г. в София. Учителят не дойде. Изпрати едно писмо. Три неща са потребни на ученик. Разумност, сила и доброта. Разумността има предвид правия път на живота. Силата има предвид свободата, истината на живот. Добротата има предвид постижението на живота, любовта. Разумността носи веделина, що не гасне, ни потъмнява. Силата носи това, що побеждава, то не отсламва. Добротата носи това, що постига. Разумността води и направлява. Силата пази, добродата въздига. Разумността носи всичките възможности на Божествения свят. Силата носи всичките възможности на духовния свят. Добротата носи всичките възможности на човешкия свят. Блажен е онзи, що от тях се води паси и крепи. Той е там, в светлият път, в светлата истина, в светлият живот. Там е мирът, радостта и веселието. Моят поздрав на добрите ученици. Беседа от учителя държа пред Общи Околотен клас на 10 януаря 1934 г. в София.